Ви думаєте, що я не зрозумів, чого вона хоче? А я зрозумів, що вона спить і бачить, як би це кинути мене вийти за нього заміж. Вона казала, що це неправда, але я не сліпий. І я бачив, як вона собі думала. Он у нього така робота, хата, машина, а у мого чоловіка дуля з маком. І я тоді порізав собі руку, сильно порізав, і пішов до нього на прийом. І нічого в ньому особливого не було, скажу я вам. І тоді ж я познайомився з його шофером, таким самим нездарою, який навіть шини поміняти як слід не міг. І через кілька місяців вони найняли мене їхнім особистим механіком, особистою ганчіркою от. А тепер ми повернемося до 29 вересня до гаража потепілого, де у першій годині двадцять хвилин ми збиралися поміняти фільтр. А я поп'ю води з вашого дозвілу. У них там такий гараж, що можна машини збирати і розбирати. Я поміняв фільтр, попрощався. Ні, перед тим я сказав, що не завадило б помити машину. Антон згодився, хоча я бачив, що він не дуже хотів це робити серед ночі, «Бо, скажу вам, він дуже лінивий, але я нарікав його тим, що Дудій може розкричатися на нього, як до того на мене, і він пішов набирати воду. А я підсунув під двері камінь, щоб не закрилися, бо код я знав, але броньовані двері можуть наробити зайвого шуму. А тоді я сів у свою машину, від'їхав за поворот, вернувся пішки». Огорнув ноги поліетиленовими пакетами і зайшов, піднявся по сходах. «Як ви двері? І де був Троцишин у той час?» «Антон ще був у гаражі. Його день народження. А він нічого не помітив. Піднялися ми по сходах? Чому ми? Я піднявся». Зайшов до спальні до дія, мені незручно було одночасно світити ліхтариком і тримати в руках два ножі. Я сховав ліхтарика і включив лампу на стіні. Я хотів подивитися, як він злякається. А він розплющив очі і відкинув рукою ковдру, ніби хотів стати, а я не знав, який ніж кращий. Розмахнувся і вдарив обома. А потім я швидко побіг на вулицю. Бо він міг закричати, якби він не відкидав ковдру, а тихенько лежав, то я би його не вбив. А тепер ми все, що тут розказували, викладемо у письмовій формі і невеличке зауваження. Він живий. Це вам так здається. А я своїми руками це зробив і своїми очима бачив, що він вбитий. Тепер їй нікуди подітися, вона буде вся належати мені. Можливо, через п'ятнадцять років. Що? А ми пишемо, пишемо, не відволікаємося. День п'ятий. Андрій все-таки примудрився підхопити запалені легень, довештався. Дільничий терапевт чомусь жартують усі, кому заманеться – Спробувала покласти його до лікарні, але він жарти жартами, та треба й совість мати, не дався. Швидка вчора півтори години збивала високу температуру, а потім півгодини вмовляла його поїхати до лікарні. Якщо він не дався вчора, то сьогодні. Добре, тоді ми поколимо антибіотики і вітаміни вдома. Ніяких поколимо. «У вас має бути щось, що відгукується на заклик «Поп'ємо!»» Вона засміялась. пер ось, А ви впевнені, що зможете приймати таблетки строго за графіком?» Кладу праву руку на ліве серце. А може краще до м'язова? Жартунів розвелося, хоч греблю гати. Зійшлися на тому, що... Антибіотики будуть колоти, а вітаміни він сам поп'є. Вася теж розсмішив. Років двадцять короткострижений, з вибіленими пасмами, шкірянкою і золотим ланцюгом.